Щоб про них говорити. Ти можеш далеко піти, якщо не, якщо не, якщо не звалишся із 16-го поверху. Місто прислухається. Андрій ніколи не думав, що Ігор Васильович уміє так сваритися. Кабінет принишк за чорно-зеленою суворістю інтер'єру, сутінки сполохано прилипли до шиб. Знервовано дзеленчала зеленокрапельна люстра, недооцінюючи власної вартісності. Андрій Шелепінський не міг заховатися, не мав жодного протекторату і не коштував у цьому світі навіть п'яти копійок. Але, мов би, на перекір повальному Острахові рідкісний стан внутрішнього супокою огорнув душу, мов лялечку, шовкопряда». Агресія розбивалася об цю шовкову перешкоду, як комарі, облобове скло автомобіля. Очі все бачили, вуха все чули і жодної реакції. Андрій ніколи не думав, що можна дивитися на себе здалеку з іншого виміру і жаліти себе тутешнього. «Два роки!» – увірвалося до свідомості, і ілюзія захищеності зникла – Два роки у неї не було нападів, і я вважав, що вона вилікувалася. Що трапилося сьогодні? Скаже мені хтось з вас, чи ні? Короткострижний чоловік з кульчиком у вусі не знаходив собі місця у власному кабінеті і мав на те причини. Остап стояв осторонь, копирсаючи тапкою килима, і що не характерно для нього мовчав. Андрій не став чекати повторного запитання. Я хотів її налякати і сховався в коморі. А коли вона увійшла до кухні, я вискочив звідти. Тоді це й сталося. Налякати? Ти хотів? Він підійшов до Андрія впритул. Подумалося, що таким він, напевне, Бував після складних тривалих операцій Змучені тіні на чолі Жорстка лінія губ Очі Світло не проникні чорні Зробіть це Скажіть, що ви про мене думали Весь цей час Вдарте Виженіть мене врешті-решт І змініть код Щоб я не міг повернутися Бо я не знаю, чого від себе чекати Направду не знаю а слідом інша, ще крамольніша думка. Цікаво, чи він п'є? Цікаво, чи можуть хірурги обходитися без цього? Налякати? Після важко перетравної паузи закінчив лікор і потер перенісся. Холодним видався цьогоріч серпень, бо інакше як кого б дідька Андрія Почало трясти. Не від низького ж гемоглобіну, справді. Два роки тому вона так налякалася, що в реанімації вже не знали, чим її колоти. Може, від того, що стоїть босоніж на паркеті, так і навчився ходити в тапочках. Тоді якраз померла її мама. А може, від нездатності перейнакшити світ і своє призначення у цьому світі. Я їхав додому машиною, голову ламав, як би це обережніше їй сказати про те, що сталося. А виявляється, вона про все дізналася сама, і з нею почало коїтися щось ненормальне. «Будь ласка!» Лікар підвів очі. Після тяжкої, виснажливої операції, щонайменше зі смертельним кінцем, «Будь ласка, вибачте мені», – сказав Андрій. «А що він мав іще сказати?» «Забирайся», – шпурнув лікар Андрієві в лице і попрямував до вікна, огорнутий сутугою, мов лялечка, шовкопряда, недосяжний для цього виміру. Краще б ударив. Андрій рушив до порогу, здається, Остап – Перестріїв його і почав щось рохтіти, але, може, то лише здалося. Андрій переступив поріг і зачинив по собі двері. На нижній сходинці перед покою сиділа Віра,